فَنَمُرُّ رِجَالِي صُنَّاعُ حَيَاتِي أَقْمَارُ اللَّيْلِ مَنَارُ الْهُدَاةِ فَنَمُرُّ رِجَالِي صُنَّاعُ الْحَيَاةِ أَقْمَارُ اللَّيْلِ مَنَارُ الْهُدَاةِ تَزَالُ صَوْبَتِي وَصَارُوا بِنَا تَنشِيدَ الْحَيَاةِ وَصَارُوا بِنَا تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات أيا من تسامح وخلى المنامة جرى العمر يمضي وراء من صرامها العمر يمضي الله يلما يتعلم ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونحوذيه من شروره ونفسنا ونسيات أعمالنا من يهده الله تعالى فهل تد ومن يضلب أولئك هم القاسرون وأشهد أن لا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده وربيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتكون الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكوا الله الذي تساءلون به ونرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعض في العصدق الكلام كلام الله تعالى وخلالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Islam, draga moja braćovi cijenjeni sestre, traži od njegovih sljedbenika da njihova spoljašnjost i unutrašnjost budu iste, odnosno da se budu udaraju. Pa je neminovno da čovjekov iman koji se nalazi u njegovom srcu, da mora isplivati na njegove udove. Mora se to primijetiti, znači, u njegovom praktičnom radu kao što islam traži od njegovih sledbenika da njegova spoljašnjost ili spoljašnjost muslimana se podudara u smislu riječi i djela. Dači kako ne treba biti razlike između čovjekovog srca i njegovih djela. Dači ako je čovjek pravi vjernik, da je znači taj ima njegov vidan na njegovim znači udomima isto tako ne smije biti razlike znači između znači, riječi i djela mora čovjek znači a raditi ono što govori i zato je uzvišeni Allah te bareke o taala u Kur'anu osudio one koji tako ne čine takmurun alnas bilbir wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab ala taqilun zar ljudima naređujete da se dobrocini a zaboravljate sami sebe a vi citate knjigu za razumanim znači jedno govoriš ljudima jedno naređuješ a sam to ne činiš to je samo po sebi znači dokaz da je čovjekova nutrina a i da treba poraditi dobro na sebi. I kako kaže uzvišeni Stolitet te bara keo taala: "Ja eihalladina amanu lima takuluna ma la tafalun. Kebure matta indallahi an takuluma ma tafalun." Ovjednici zašto govorite ono što ne radite? A u Koranu kada dođe negdje o vjernici, kako kaže Abdullah ibn Saud, kaže, dobro, slušaj, ili je naredba na koju te uzvišeni Allah, a za ožat te obavezuje, ili je zabrana na koju ti zabranjuje. Jedno, dvoje. I gdje u Koranu ima o vjernici, znači jedno je dvoje. Ja je naredba je zabrana. I ovdje se kaže o vjernici zašto jedno govorite, a drugo radite. Ili zašto govorite ono što ne činite. Pa je ovdje šta? I zabrane naredba. Zabrane se tako čini, a naredba da še ništa suprotno tome, jel' tako? Kod Allaha je to veliko da jedno govorite, a drugo radite. Ovaj ajet je objavljen, ima povod objave, kako je zabilježio vam Ahmed Ibn Tirmizi i drugi sa vjerovostanim lancem prenosilaca da je, od Abdullah bin <toslim> Salama, da je jedna skupina ashaba kazala kada vi znali koje je Allahu dijelo najdraže, radilo bi ga stalo i ne bi ga nikada ostavio. Ustavilo bi na tom djelu, stalno bi ga radio. Pa je uzvišen je Allah objavio ovo. Ovo je Iako oni inicijio govorili jedno a drugo radili, tako? Nego su se nego su ispitivali da ispitivali, razmišljali šta bi to Allahu za džel moglo biti najdraže, pa da on to radi. Ba pa šta misite onda kada čovjek jedno govori, a drugo a drugo radi? I nema sumnje da je to svojstvo, znači da je to vid ovaj, da je to vid vid e, nifaka, da čovjek znači jedno govori, a suprotno tome, a suprotno tome, tome radi. Onda اريد ان اخالفكم ila ma enhakum anhu, a yani ja jelim da radim suprotno onome što vam zabranjuje. Pa i to su bila svojista poslanika. Nisu znači jedno naredživali, a sami to znači činili. Ili su znači jeli, Dozvo, dozvoljavali sebi ono što nisu dozvoljavali drugim ljudima. Bože sačuvaj. Poslanici su u tom pogledu bili, znači, ovaj, uh, najprimjerniji, znači, ljudi, jer nisu nikada radili suprotno onome što bi govorili i onome, jel, u što su ljudi, u što su ljude pozivali. I to je ključ, tajna uspjeha čovjeka koji poziva ljude i koji govori ili koji želi da bude ambasador islama na bilo koji način, da znači njegova djela budu u skladu s onim što govori. U protivnom neće uspiti. Nije to samo stvar čovjeka uvijek. To je i pitanje i politike, i pitanje znači, ekonomije i pitanje bilo čega gdje čovjek želi da ostaje nekakav utjecaj na ljude mora, znači, raditi ono što govori. U protivnom, ljudi su, ljudi su čudni. Ljudi ne gledaju na ispravnost toga što ti govoriš. Jel u redu? On gleda prvo na tvoje postupke, što je neispravno. Ti dođeš kod doktora, ali tako uđeš I kad se ušao u ordinaciju, jedna si ga vidio. Oblak dima je ispred tebe, između tebe i njega. I kaže ti, doktor, nemoj pušti živio, to ne valja nikako. Ostavi što prije. A on isto vrijeme i cigaretu i lulu upalio. I se dima. I kaže, tebi nemoj pušti. Ti ješ izaći napoliko i kaže, što im ovaj doktor govori? I da li ćeš svojim putem? Ali ako uđeš kod doktora koji ti kaže, ja nikad u životu cigarete nisam zapalio. I hoću da ti pokažem kako izgleda puča pučača i pučare pušača, i da tu bi ti ćeš izaći dokačерез Mišović, al tako. Razlika. Pa ljudi gledaju iako to nije ispravno. Ti trebaš uzeti korist sebi bila Dunjalučka ili Ahirecka, zato što je koristili, zato što je neko zato što je neko drugi sebi priuštio, nije. To nema veze nikakve. To hoće li Dekart, eh, uh, puštili, ne, što je njegova stvar. Mene zanimam, znači, u ovome slučaju ja. Da li je to meni korisno? Pa se čovjek, znači, povodi i, kažemo, ljudi se povode, znači, za postupcima, jeli, za postupcima ljudi. Pogledajte, kada je jedna žena Mahzumika znači, ukrala jednu stvar, pa su htjeli da joj, oproste, da joj nađu nekakav izlaz kod poslanika, osvijem, da ne bude izvršena šarijetska kazna. Šarijatske kazne znači koji su jako korisne za ljude. Za društvo jedno, u svakom pogledu. Pa je kazali su, koga da pošaljemo, kažu, pošaljite u samo Ibnu Zejda. On je voljeni sin voljenog. Njega je poslanic, al sadem posebno, što mi kažemo, gotivio i volio. On je imao kod njega posebno mjesto uživao. Čak je spavao, oni je njegovu bava kod poslanika, salallahu ala, jer sadem je kod njega uključio. Pa su ga poslali, pa je došao, lao poslanić je vidio ovaj, jeli? polako, da pripremi teren. Pa mu kaže poslanik, svala sve, ovu same. Kaže, zar se zauzimaš za jednu od Allahovih kazni? Hoće ukazati kako imaš hrabrosti. To što ti radiš, ja ne smijem uradi. Ja sam Allahu najdrži rob. I kod njega najbolje mjesto uživam, ali to što si ti uradi, ja to ne smijem uraditi. Nemam hrabrosti za to. To je previše. Kako se može zauzimati? Tako mi je da kćerka Muhamedova ukrade, Fatima, kćerka Muhamedova ukrade, kaže ja bih Pa je počeo od sebe. Govori i da to radi. I nije rekao da kćerka Fatima, moja mezimica, ukrade, nego kaže kćerka Fatima kćerka Muhamedova. U trećem tamo negdje licu, kao da to učini njegova kćerka, da je udali što, da li od sebe, da kaže ona kada bi ukrala, ja ona, ja tamo neko treći, istisu u tom pogledu pa i poslanici, on sem tim znači primjerom pokazao da ne može zamislite to i onda je on rekao poslanik, on semome hađi iskaže, prijašnje ljude i generacije ni ništa drugo uništilo što to kada ukrade među njima nekakav ugljednik nađu mu nekakav izlaz, al tako? Dađi mu izlaz. Šta nije nije na vrijeme prijaviti kađa. Tako. Kao što danas su ovaj zakon znači u njima imaju rupetine šleperi mogu proći. Kroz, kroz zakon, zašto? Tamo ima nekakav, nekakav pravilo, nije se potvrđeno, krivica potvrđena, otvoreno, znači jasno. Može i prizleti, ali on ima nekakvo opravdanje zato što tamo negdje njemu nekakva nepravda učinja. Kaže, postanis, ali sam, oni su uništeni zbog toga kada bi ukrao nekakav uglednik, oni bi mu to, jel tako, prešle bi mu preko toga. A ako ukrade siroma, nekakav jednik u tom društvu, ovaj, bez ugleda, bez pa i kakvog korijena što mi kažemo izvršila bi kazunadnik pa je to uništio pa pogledajte znači koliko je bitno da jednost, da se da se iste znači da isti pravilnik vlada za sve ljude pa ako je pravilnik validio znači isti za ashabe za poslanika samo da trebamo reći znači rakom znači, toga i za ljude jedan i da ujek znači čovjekova čovjekove znači rie čeli odgovaraju da onih odgovaraju njegovim, jel' njegovim djelima Kod Buhari i kod muslima ima predanje da, je, da će ljudi na sudnjem danu u džahennemu vidjeti čovjeka kome su ispala crijeva, vuku se po zemlji i on od, hoda u kru, kruži kao što magare kruži oko da tako, onog žrblja što, što što melje pšenicu ili ne znam, kukuruzi. Pa će go piti, kažu Allahov robe, Zad nam nisi naređivao dobro, je odločio ono sa zla i završio u džahendamu? Pa kaže, naređivao sam dobro, a nisam ga činio. A zabranio sam zlo, a činio ga. Znači, nije se podudralo, je li tako? Riječi i djela nisu bili, nisu je usaglasili, nisu bili u skladu, pa je nakon toga završio čovjek u džahendamu. Iako je bio do onih kojih pozivali ljude. Pa je bio kao svijeća, drugim je osvetljavao, a sam se spavio i sam izgorio. Sebi nije koristio, već je drugima koristio. Nažalost, to je, znači, ružna vrsta ljudi. Ružna kada su pitanji oni sami za sebe. Pa bi čovjek trebao znači da bude uvijek ovaj, ne znam. Ako želiš pokazati ljepotu Islama, moraš Islam primijeniti u svome životu u praksu. Kako Islam, kako islam traži, a ne kako bi ti to volio. Jer danas je moda da ljudi budu u stemari onako kako on vidi da bi trebao biti u stemari i dođe do nekakvog kompleksnog pitanja zbog koga bi možda Omer sakupio učesnike bedra on dođe i sjedi po saftu skahvo onako pije i sam konta razmišlja kaže ovako će uraditi nikoga ne skonsultuje, ni ne pita niti postoji za njega nekakav autoritet niti postoji neka učeni za njega bilo kom pitaju bilo dunjački ili ahiretsko niti o čemu nego on radi radi i do toga samo nešto odluči i tako uradi i tako on to sponto da to tako trebalo biti Čovjek, rađe na braćo, pitanje vezano za, za, za, za običnu meselu, fiksku, ne znam, za taharet i tako dalje. Lomiš se po knjigama danima da dođeš, ko je to doleme spomenuo? Ko je doleme spomenuo? Ko je doleme spomenuo u knjigama ako iz, iz muškog stidnog dijela iziđe crv, dalekvari abdesni? Sa čulika za to pitanje? Pa nije isto čulika, to nije pitanje, ja priča se. To je u posebnim knjigama... Kutubul Furuo, znači knjige koje se pravi ograncima fikla. Fik je jedno. A imaš imate fik, svaka, svaki mezan ima knjige Kutubul Furuo. To su knjige znači, koje se tiču detalja, detalisanja i debatisanja ok fikski pitanja, koje nema svog Lomiš se da nađeš odgovor za neko pitanje, čovjek vam uradi nekakvu životnu odluku, nađe se raskrci nekakve velikoj životne odluke koja je jako bitna i koja u sebi nosi i brojne šredetske suprotnosti. Da li ti je to dozvoljeno ili ti nije dozvoljeno? I on džadom pravo zapuca i, o, to je greška. <coughs> Nego čovjek znači mora uvijek da radi onako kako šaria traži od njega i da njegove riječi znači budu, budu uvijek u skladu, jele, sa njegovim, da budu u skladu sa njegovim dijelima. Došlo je kod imamal Bejhevkija u njegovom sunenu velikom, sa ispravnim lancem prenosalca, ko kaže šehe Albani, u svom dijelu džamija, da je poslanic, kada je bio na Israovu mrađu, vidio, je tako, vidio je što se dešava, tako, u džahennu. Pa između ostalog vidio ljude kojima su prilazili i kliještima trgaju njihova usta. Pa je upitao ko su ovi, pa mu je očeno, ha'u la'u pa'u ummeti. El-lazine yekulune ma'a jefa'anun o yekra'une kitabe Allahi u la'a'melun Kaže, to su hatibi tvojeg ummeta. Hatibi, to su efendi. Nam imberima pričaju, ali kaže, govore ono što ne rade. Govore ono što ne rade. Čovjek se popio, poziva ljude, drži predavanja, drži seminare, drži kurseve, kao nekakva zvijezda slovi u tom društvu i na sudnjem danu dođe tako da mu se čupaju. Zašto? Zato što se jedno govorio, drugo radio. I kaže koji uče Allahovu knjigu, a ne rade po njoj. Ista stvar. To kako vredi za hatiba, vredi i za nas svako kako i nismo Hatibi, jel vred? Ista stvar. Radiš suprotno što govoriš. Nije nije propisa ovdje za Hatiba. Hatib znači ne smije, ali ti smiješ. Isti je propis. Samo su oni navedeni za primjer, zašto? Zato što Hatibi najviše govore ljudima. Jel tako? On se obraća svake sedmice, nužo se mora obratiti ljudima. Pa iz te strane Hatib spomenuti, protiv on tog uhvata i ovaj obično gostemana koji zna i sjesto radi suprotno onome što ovaj što zna ili što govori pa su znači bile kaže je na ovak način pa je ruža za čovjek za čovjek ovaj nastoj ili koristiti ovaj ili da koristi drugima nije to samo po sebi ali je ruža znači da to te znači njegove učini ne poprate znači da poprate ili njegova njegova djela kada znači skonča i da ima ovakoj ili završnicu Vi pogledajte ashave poslanika sa Osram, kada su bili na Hodejbiji. Kada je bio sol na Hodejbiji, kada je poslanik sa osan, naredio, šta kada je dogovorio sol, tal, tako sporazum. I sporazum je rezultirao po spoljašnjem onako gledanju, da kažemo suhoparnom nekako, ko možemo nas tako izraziti, da je on ukoristili protiv muslimana. Protiv muslimana tu su tačke koje kad gledaš sporne, nikako ne mogu znači proći. Ovaj a, musliman koji dođe iz Mekke u, u, u Medinu da mora biti vraćen, ako od muslimana poginiva da ne mora biti vraćen. Samo po sebi, kako može? Naš je pomosliman došao ne moraš ga vratiti. Po spoljašnjem nekakvom zaključivanju. To je jebeva ovaj. To je bilo neprihvatljivo nikako. I zato Omer, kada je to čuo, Omer, Omer, Omer, odmah Omera je bilo, znači ovaj. Kaže, Allahov poslaniće, kaže, zar nismo na istini, a oni nabatili? Kaže, jest. Pa kaže, dokle ćemo, kaže, prihvatati uvijek, kaže, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nešto bezvrijedno, kaže, kada se tiče naša vjera. Pa je rekao, kaže, Omer, kaže, ja sam Allahov poslaniće, On me neće, kaže, iznevjeriti i neće, i on će me pomoći. A ja mu, kaže, nisam nepokoran. Pa Omeru to nije bilo dole. Negoče je, je bekra? Ebu Bekra. Jesmo on mi, kaže, na istinu, na batilu? Kaže, jesmo. Pa znaš to, prihva tamo takve stvari? Omer se ne može, znaš, ne može Omer pomirati da njemu dođe mušik da mu nekakve ustove postavi i da Omer klimne glavom. Omer nikome glavom nije klimne u životu. Dok od Omera nije bilo paznano. Kaže mu Ebu Bekra, kaže. Allah uposlanik sallam kaže, Allah uposlanik. On ga kaže, neće punisti, nego će ga pomoći. A kaže, on mu nije nepokoran. Na isti način odgovorio kao uposlanik sallam, Ebu Bekr. Kada je to odgovorio, odišao ono. Došao uposlanik ono kaže, ja s havima, idite, kaže, zakoljete kurban. Pa mi smo, Allah uposlanik, čekreli za Meku. Dok jabe trebamo doći, a ne na hudejbi, da se zaustavimo, da stup, tu se kurban nekolju kaže za koliko kurbanu obli ti glave. Pa niko nije, svi stoje. Nije da neće. Nisam sabi bili takve, oni su bili pokorni poslaniku u svemu, ali im nejasno. Jednostavno stali stoje. A lopaziča nije jasno kako smo krenuli, hoćemo tamo svi, gore od želje da da vidimo Meku. Evo Bekr kada izlazio iz Mekke, spjevao, stihove ljudi govorile, bu Bekr poludio. Takve stihove je spjevao. Jer je Mekka najdraže mjesto Allahu azu džel. I zato je Mekka najdraže mjesto svakom mukminu. Nema drže, ne možete biti drži, ovaj nitravnik, ni ni ne znam ni ni ni, ni, ni, bihač, ni, Tuzlan, ni ovaj brčko od od Mekke. Najdrže mjesto Allaho dželle džalaluhu i to je najdrže mjesto svakom vjerniku. Pasari su mogli pomet neka podiziju iz Mekke. Izišli sad krenuli prema Mekki, kažu ne, molim vas brate, sa nazad. Pakodo pa je došao pastanik sasvim ku domu Semed. Kaže tako i tako. Kaže, kaže. Izađi kaže obriši glavu za koliko kurban. Pogledajte koliko mu samim bila razumna žena. Kaže izađi za koliko kurbani obriglav. Pa je tako poslanik sam uredio, pa su onda samo ljudi jedan jer, samo uzajamno se brijali, kurbane pla. Kad su vidjeli šta, riječi su bile poprečane čime. Poprečale djelu. Riječi same čak i u tom ambijentu ne bi da ovo se stati neko ovaj Bolesna srca će ovo svet koja ja su naučila da, da ovaj da im ashabi budu znači, poslacica i da diraju ashabi poslanika, s sveme. Ali u takvom jednom ambijentu nije bilo ono u prvima što se očekivao. Pa što nam misli smo mi u pitanju? Kome bi ti to pokazao kako izgleda islam i ljepota islama da jedno govoriš a drugo radiš? Bojim se da danas ovaj ne bi, kad bi živio životom nuha, ali islam bi pozivao ljude, ne bi imao jednog ili dvojici za sebe ve znači jako bitno da čovjek jel, ovaj poprati svoje svoje riječi jelima da bude znači onako kao što je kao što govori jer ponekad ljudi ljudima zapne ja seća šejh Albani uvijek govorio da se može planet postaviti Kindi taj binov njega miša rahimehullah. A to mi imaju jaki argument. Znači da namas postekindi ne dozvolite. Dok sunce reperšne mijenjate boju iz jarko oružute u crvenkastu. I Šehe Albani je zastupao tome, imate nam imar i jedan tekst o tome možete pročitati, znači o, to, o tom klanjanju poslijek Indije, propisa namaza poslijek Indije. I pa je Šehe Albani govorio da može, niko, svi ljudi, normalno. Ali jedna je prilike izvješao na izgled sa svojim učenicima, pa je ustao poslijek Indije da klanja. On nije ustao da kanja taj namaz, nego ustao je da klanja da bi nakon toga... Događa... A dobro Šehe, šta je ovo? Za nema kod Buharije, kod muslima hadis, da je poslanik sam sada zabranio namaz poslijek Indije dok je zadl jeste posle i kinje, a ni odmah posle i kinje, nego kada se pođe sunce, znači kada pođe mi je svoj boj. I to se naodi dalje radijalo tamo, naodi sudajše od drugi znači jas haba, da se to dozduljava. Pa čovjek, čovjek ponekad učini dijelo, pa bude, znači, dijelo kada te vidi neko da činiš, e onda kaže sada, pojasna zbog čega tako. Dok si pričao, niko to nije. Pa je dijelo, znači, mora biti uvijek, znači, mora biti, li, u uh, li, sa, sa riječima kada je uzdišen je Allah azzur je objavio poslaniku sallallahu alajhi wasallam i poziva i svoju najbližu rodbinu pozvao je poslanik sallallahu alajhi wasallam a a beno i pozvao je a, abasa ben Abdul i pozvao je druge i počeo je govoriti čuva radite spasite se vatre džahannemske ya'mudu Allah čak i rekao fatimo, ćerko moja Boj se, Allah, ja tko da vah Pa je op, postupio po čemu? Ajed kaže i pozivaj svoju najbližu rodbinu. I on kaže, neka moji ovdje Hašimije kurešije, njih ću ovdje ostaviti, a odoh ja u tajif pozivati. Ne nego prvo od svoji. Naravno, uputa nije u Luci, poslanika samo sve. Ali je znači otišao, pozvao, svoju rodbinu, da bi njegove riječi i ajte koje uči, da bi se poklopili čime. Znači, sa dijelima, da bi dijela i riječi bile istina. Iz toga je Omar, da bi ovakvano ima i brebi še, i bebi daži u svojom da bi ponekad došao ljudima nešto naredio i zabranio, ovaj, on bi, a da je Omar imao poštovanje, imao hejbet među ljudima. Omen kad se pojavi, znači, to je to bilo. Niko, znači, nije, nije, Sluškin je dođu kod poslanika, sada srme sjede i bio je, znači, ovaj je ja, tako udaraju u def, kao što je došlo u Adiso, kod Buhariju, Adiso, Evo, Bekra i tome. Da kad se Omer pojavio, nestar. Poslanik ulazi, one udaraju, niko ne... ne Omer se pojavio gotovno. Ona jedna počela i stavila def ispod sebe i sjela na njega. Sakrila ga tako. Nemo, Omer se pojavio. I Omer je zabranjivao ljudima kada dođe vi kada ništo zabrani. I zato Fik Omera se danas izučava na zapadu. Zapadnji, znači, ovaj, stručnjaci, oni izučavaju Fik Omera kako je Omer, ne Fik u smislu ovih propisa standardi, nego Fik kako je Omer državu islamsku uspostavio na, na temeljima i kako je, znači, balansirao sve to ovaj i kako je, znači, vodio, kakav je bio kao lider. To je, znači, izučavao iz toga aspekta, gledanje. Jel' tako? Kako Omer mogu postaviti takvu pravdu? Dođe da spava po drvu, znači da se ničega ne boji, da se ničega ne plaće. Pa su to, jer je Omer, znači, i zato je do vrijeme Omera nije bilo fitneta. Zato je jednog dana Hozeife je došao i uzeo uh, ovaj. Omera zaru kaže, o vrata fitneta. Kaže, dok su ova vrata neće biti fitneta. Omer je skužio od nas, znači šta? A Hozeife bio, znači to je bila njegova užara specijalizacija, bio je specijaliziran za pitanje fitneta i neredan koji će nastupiti, znao ove munafike i znao Pa je... I zato imate danas neka djela... Ovaj, samo Huseifi šta je govorio o fitnetima. Pa kaže Omar, a hoće li ta vrata biti otvorena ili će se, kaže, probit? Čete razvaljena, provaljena. Kaže, provaljena. nas silu. Kaže, dok si ti, nema fitneta. I dok je Omar bio, nije bilo. Nakon toga... Došao je Osmano djelatelanuku koji je bio bližji po svojoj prirodi. što ne znači da je bio da, da to utjecaj na osmansku vrijednost kao što smatraju neznalice može se sačuvati. Ali svaki čovjek ima znači je tako svoj način kako vodi i kako vlada. Pa su nastali znači na strane kakve pojave se kakve sekte i tako to između Osmanom pa je Omer to uvijek sam ovaj sprečavao je i zatvarao ta vrata i kaže ljudima to i to on zabranjuje. Pa kad došao u svoj porodicu, kaže ja sam zabranio ljudima, to i to, zabranjujem imama. Kaže ko od vas to uradnište? Što sam ja zabranio, ima će duplu kaznu. Ovi imamo i mi kaznu, a vi iz porodice mo imate duplu. Jer ljudi šta gledaju? Ne smije Omerova porodica griješiti. Mi ako je napravimo prelesto pa na Omerovim, moralo biti. Pa je ogled znači gledao da poklopi šta nije čiji djela, svoja i svoja znači je li onoga za koga za koje je li Pa sve braće stvari o kojima jednih mora voditi računa i ovo nisu, a ovo nisu pitanja dobrovoljnog izbora. Kaže ajde neka jedanput da mi se poklopi. Morat će se poklopiti. Ako hoćeš da tvoj islam bude ispravan i da isteješ na pravom putu, mora se poklopiti, znači tvoja riječ, tvoje riječi tvoje djela. Osim Allahu dragi, ako čovjek ne ustane, tako to su idine situacije. Ali u globalu znači to mora biti, to mora biti isto. Jesi